Simpleki sehaskaren lana baita, obren kudeatzea eta kanpoko, e, nola egin, e, eraikuntzak segurtatzea eta horren finantzamendua eta bertze. Mainan, barnean dira mugre eta ekipamendu guztiak hori buraxoan elkartean lana da eta beraz, Lizeoko buraxo elkarteak du kudeatzen, sagartzearen inguruan kanpaina behi bat. Uh, beaz, xagarrondoak salduz, eh, espero dugu, lortuko dugula, ebe eh, xinpleki, eh, gure liceo berria, ebe eh, mublez, hor Jakin behar da, iparraldeko euskarazko liceo bakarradela, beaz, iparraldeko nunbait jende guzia eh, da eta nunbait eh, da hortan, baita ere erreko etxe gehienek, beaz, bon, espero dugu, bai, kanpaina eder bat montatzea, Didu parrasta bat behar dugu hainik, eh? idudeun mila pasak hasik behar dugu eta ezpehu ditugu beraz, uh, bekampaina horrekin biltzea. Eh, Mateo, kanpaina behi bat abiatzen duzu, nizeuko, barneko, mobleak eta deltzeiruak erosteko eh, bihitz, kampaina horretaz, hartzu duzu, xagarrondoa simboliko ki, eh, kampaina manatu ditugu xagartzea elkarteari hainbat uh... Xagarondo. Eta eskurriak banatzen dituko toki guztietan, gure webgunean ere b-etxipare.eus webgunean posible da ere, kampainan parte hartzia. Beraz, sagarrondoak erosi, bakotxak nahi duen presioa maiten du. Yakinez, uh, horko uh, etekina mh, izanen dela Lizeo haren diren uh, altzairu guzien uh, erosteko. En main, uh, rodina gailu bat, uh, laborategiko tresnak, uh, barnategiko oeak, uh, edo kaderak. Irurun uh. mila eur urz bat zela bildu rotara, urte batez? Ba, nahi hemendik mendikekainerat, uh, kanpaina bizi-bisi batekin. E, jakinez, jakines e, xagar, sagarondouaren zikloa ez dugul homenperatzen berdin ez dugula aski sagarondiko dorikukoanen aurten erosten dauzki guten dena e, banatzeko eta berdin ondoko urtean batzuk batzukukan ditu zela beren sagarondoa beranguk xeogutatzen diegu e, eroflibakotsak beren sagarondoa goren dira beran bait, bait ez bait ez bada neguntan beraz kanpaina da kanpainaren lema da hazten gaitu azten dugu eta lotua da irudiari sagarondo e, bat fruitua, sagarrondoz betea den sagarrondo baten ondoan da. Eta beraz, simbolikoki hartu dugu, bo batetik e, dena erran ez duen lema bat hautatu dugu, be, piskat gure auzko literaturari eri ere kriska bat eginez, iradokitzeko parada eman dezan. Eta azten gaitu azten dugu, be, suposatzen da irudia ikusiz sagarrondoak azten gaituela, jaterat eman baitigu. Hainan guk ere azten dugu sagarrondo hori, edo atxikitzen duen lur hori eta konparatzen dugu metafora bada euskararen ta zeaskaren eta ikastolen eta lizeoaren metafora bat gure aosuan eta erakaslean azkenan beguika izan da hori kanpaina hori eramatea nik erranenuke komunitate baten esku badakiztela eh? modan komunitate hitza bainan guk ez ditugu gauzak beste manera batez egin eta Hori, esagarrondoaren gizan e, guk ere ziklo bat dugu eta be, gure euskararen aldeko borrokak ere ziklo bat du eta kasu untan lizeo berriaren nahi da. Burasuek biztan da egin beharko dute parte hartuz, er, baina erakasleok ere, langileok ere, orgira komunitate hortan biztan da.